Johnny összeröskadva ült a földön. Hátát az egyik kerék gumiának támasztotta. Látszott rajta, hogy nagyon szenved. A láz nem várta meg azt a határidőt, amelyet Gerard szabott ki neki hatalmi szóval. A tekintete már is ködös volt, és ártatlan kék szemgolyói hirtelen elelkóvályogtak fekete karikás üregükben. Ide figyelte francia! Próbált meg kiáltani. De elakadt a lélegzete, és sokáig tartott, még annyi erőt gyűjteni, hogy ismét beszélni tudjon. – Gerard, Hé, Gerard, Mi a fenét akarsz? – Gyere ide! – Sztörmer morgolódba ment oda hozzá. – Mindjárt kezelésbe veszlek, de öt percig még békén hagyhatsz, nem? – Figyelj ide! Akkora én már félre beszélek, és késő lesz. Nagyon megsüllyed? – Egész a rugókig, miért kérded? – Adok neked egy jó tippet. – de csak ha azonnal rendbe teszel, Zsiráll. Hát persze, amint kimásztunk innen, hiszen megígértem. Nem, most azonnal. Ha most nem csinálunk valamit ezzel a sebbel és ezzel a sok mocskokkal, ami a bőröm alá meg a vérembe került, bizonyos az üskösödés. És ráadásul még a nap is. Na, hadd halljam a tippet. Ígérd meg, hogy ápolni fogsz, Zsirárd, ígérd meg. Nem akarok így megdögleni. Se így, se másképp, tudom. Na, kivele mi az a tipp? Egy olyan trükk, amit mi, román sofőrök, soktunk alkalmazni, mert nálunk sok ilyen út van. És ez sohasem mond csődöt. Mond csak elárulod végre, vagy pedig egész életet történetét el akarod mesélni. De utána rögtön bekötözöl, ugye? Hát persze, de alak vagy. No hát ide hallgas, az Isten defáj, A két rudat leszúrod a kocsi előtt, de nem akárhogyan, hanem tengelybe állított Tengelybe, mert ezen fordul meg. Miféle tengelybe? A román elhallgatott, mintha elnyomta volna az álom, feje előre bukott. Johnny, hé, hey, Johnny! Störmer felugrott a kocsira, kihozott egy üvegrumot, hajánál fogva megmarkolta a sebesültet, hátra tartotta a fejét, és kétszer pofon vágta erélyesen, keményen. Aztán ajkai közé dugta az üveget, és egy jó, nagy kocsra való töntött a szájába. Johnny sokat kiengedett fogyni belőle, és a légzőcsővébe is jutott néhány csepp, de nyelt is valamicskét. Köhögött tőle, s az alkohol okozta égető érzés felrázta. Ajka két szögletén egy-egy vékony erecske csörgött le, nyálból és rumból. Könnyes volt a szem, amikor Störmerre emelte, és tekintetét nem bírta rögzíteni. Zserád nem várt tovább. – Miféle tengelybe? – Nem, nem tudom már, tessék, miféle tengely? – azt mondtad az előbb, hogy szúrjam le a két rudat, állítsam tengelybe őket, és aztán tovább semmi. Elfordult a szemet. Szóval miféle tengelybe? A román töprengett, Homloka összeráncolódott. Ettől két kis merecske folyt le végig a halándékán. Mikor ismét megszólalt, hangja lihegő volt. Szabálytalan időközökben apró, szenvedő fintorok rántak végig az arcám átlós irányban. – Túlságosan nehéz ezt neked így elmagyaráznom. Majd kikecmeredsz te magad is a pálcból. Ahogy eszembe jut már el is felejtem. A fejem erre, én meg arra. – Így van. – Mondtam neked. Gerard váró ragadta és megrázta, de a keze lecsúszott Johnny olajos bőréről. A román kisiklott a kezéből, és nem bírta magát egyenesen tartani. Egyik oldalára roskadt. – Mit kell csinálnom? – ordította Störmer a fülébe egészen ráhajolva. – Mit kell csinálnom? – nagyon fáj az Isten nagyon fáj, Kötözbe, be, nem bírom tovább. Mit kell csinálnom? A drótkötelet két ikerkerék közé szorítod, és felvontatod magad a rudakon. De tengebe áll is, Zserárd, tengelybe! Ismét elájult. Störmer felültette, és a kerék guminak támasztotta. Aztán hátra ment. Leszette a rudakat, felragadta a súlyköt, és előre vitte őket. 5-6 méterre a lökhárítótól. A sebesült magához tért tájulásából. Látta, hogy a társa dolgozik, szemét sebei felé fordította, amelyek még mindig nem voltak seki mosva se bekötözve. Szótlanul sírva fakadt. A könnyek cseppenként csikloktak, gördültek végig kátrányos arcán. Megkísérelte odahívni Störmert, de az örvény ismét magához rántotta. Úgy érezte, mintha elszállna. Vergődött, aztán megadta magát. Mindjárt, dörmögte Zsérád, mikor elment mellette, hogy a kötelet felerősítse a hátsó kerékre. A petróleum egyre emelkedett. Már alig maradt idejük. Egy óra múlva az előső kereket is ellepi. A hátsók már teljesen elmerültek benne. Zserád ismét belehasalt a pocsojába. Visszatartotta lélegzetét, de az olaj behatolt a fülébe meg az órába, égette a nyálkahártyáit. Nagyon nehezen bírt egészen alámerülni. Jobb kezében egy kender kötelet tartott. Acélkötelet képtelen lett volna rátekerni. A bökkenő az volt, hogy a kötelet nagyon rövidre szapták. Alig tett ki húsz métert, és ezt is kétfelé kellett vágnia, hogy mindegyik oldalra jusson egy-egy darab. Márpedig a hátsó kerékagytól a lökhárítói csak a teherautó maga 5 métert felvett. Szabadon maradt kezét becsúsztatta az ikerkerekek közé. Egy kis ideig tapogatózott, mielőtt pontosan megállapította, hol vannak a kerékagy pofáján a lyukak, amelyekbe be tudja akasztani a kötél végén lévő nagy csomót. Kifogyott a lélegzete, kénytelen volt felmerülni. Tapogatózva leemelte azt a darab rongyot, amelyet külön a készített ki a kocsi oldalra, megtölölte vele a szemét. A petróleum kegyetlenül csípte a szaruhártyáját. Elviselhetetlen fájdalmat érzett de csak hamar könnyezni kezdett, s ettől enyhült a fájdalma. Egy pillanat múltán már csupán azt érezte, hogy kellemetlenül olajos a bőre, meg a szájában a petróleum émeítő undorító ízét. Melle már nem zihált. Az undortól borzongba bújt vissza a kocsi alá. Kapkodás nélkül kellett dolgoznia, mintha csak kényelmesen friss levegőn volna. Idegeskedésnek nem volt most helye. A fémlapok, a gumik síkosak voltak, mint minden, ami ezt csak hozzáért, és minden egyformának tűnt ujjai alatt. Bármit tapogatott is ki, bárhova ákasztotta a kötelet, semmi sem volt biztos. Mikor felbukott lélegzetet venni abban a hitben, hogy most már sziládon beakasztotta a kötelet a pofák közé, első húzásra a keze maradt. Kétszer is újrakezdte, s mind a kétszer hasztalam. Elhatározta, hogy mielőtt megint hozzáfogna pihen öt percig. A nap már magasan állt és teljes erővel tűzött. Az olajtó felett reszkető levegőben kezdtek kirajzolódni a hőhullámok párái. Störmer bement a vezetőfőkébe, a fal fölé hajolt, hogy megnézze hány óra van. Negyed kilenc volt. Tudta, hogy nem sokára veszedelmessé válik az ügy. Lemondott hát a pihenésről és újra dologhoz látott, ügyet se vetve Johnny nyöszörgésére, akinek a sebe lassan üszkösödni kezdett a napon. Most végre sikerült. És egyúttal megtanulta a módját is, hogyan erősítse rá a kötelet a másik kerékre. Tíz perc alatt végzett a hátsó kerekekkel. Most már csak a rudak beverése maradt hátra. Pontosan a tengelybe, mondta neki Johnny. Bizonyára úgy értette, hogy az ikerkerekeket elválasztó rés tengelyébe. Elég könnyű dolog volt ez, ezeken a teherautókon ugyanis a hátsó tengely jóval szélesebb, mint az első. S a rút beverése sem volt boszorkánság az egykori aranyású számára. Störmer a csákányjal előbb lyukat vágott, pontos helyét kötéllel jelölte ki. Kifeszítve nem volt szabad érintenie egyik hátsó kereket sem, se a külsőt, se a belsőt, amelyek közé fel volt erősítve. Aztán a vasrudat függőlegesen beleszúrta a felfelé szélesedő lyukba, s kövekkel jó körülékelte, hogy el ne billenjen. Most már csak verni kellett. A kalapács tompa düngésére Johnny felneszelt. Szemrehányú tekintetet vetett serényen dolgozó társára. Tudta, hogy semmi értelmese lenne hívni, hiszen az úgy zavartatná magát, egy pillanatra se szakítaná félbe a munkáját. Rápillancsott sebére. A daganat egyre nőtt, s most már az ágyéka is fájt. Megtapogatta. Fájdalmas, nagyra dúzzat mirigyett tapintott ki. Megrémült. Azt már azért mégsem hitte volna, hogy vérmérgezés ilyen hamar bekövetkezik. Minden ízmát megfeszítette, de ez az erő kifejtés is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy felbírjon emelkedni, csupán annyit ért el vele, hogy belehasított a fájdalom és felgyaldult. Rádöbbent, milyen gyenge. Jaj kiáltás helyett is csak valami gyereknyöszörgés féle hagyta el az ajkát. A cövekek már szilárdan álltak a földbe. Zselád visszaemlékezett rá, hogy valaha tengerész is volt, ugyan milyen mesterséget nem folytatott életében. Egy jó, biztosított horgászkötés és már is olyan csomó sikerített, amit a legerősebb húzás is csak még szorosabbra bogozhat. Néhány lépést hátrált, s egy utolsó pillantást vetett művére. Hibátlan munka volt. Legfeljebb, mintha a jobb kötél, ha nem is lóg le éppen, de mintha egy kicsivel lazább lenne, mint a baloldali. Ám ezt alig lehetett észrevenni. Most, amíg mindig eszméletlen Johnny fölé hajolt, egyik kezével a térde alá nyúlt, a másikkal meg a hóna alá is felemelte. A sebesült feje törmán mellére csuklott, a román felnyitotta a szemét, és valami mosolyféle jelent meg a szája körül. Aztán egy mondat butjant ki az ajkán. Románul beszélt. Zserárd nem értette meg. Letette terhét, és a kormány kerékhez ült. Most következett a nehéz pillanat. A francia magában még egyszer elismételte azokat az útbaigazításokat, amelyeket Johnny adott neki, mielőtt elájult. Elvben sikerülni kellett a dolognak. A kipufogót ellepte ugyan az olaj, de ez mégis jó volt, mert csupán az olajgőzök felrobanásától kellett tartania, maga a folyadék gyakorlatilag nem volt gyúlékony. Még ha vetne is ki magából induláskor valami szikrát a cső, azonnal elaludna ebben a lében. Most már csak el kellett indulnia. A gázok szabályosan bugyborékoltak az olajban, kotyogó hangjuk elnyomta a túrázó motorzaját. Minden a kuplunk fog megfordulni. Gerard lába egyre kisebb súlyjal nehezedett a bal pedára, mire a szép lassan emelkedni kezdett. A sebességváltó ház előtt már közeledtek egymáshoz a tárcsák. Végül összeértek. Störmer figyelte, hogyan feszülnek meg előtte a kötelek. A vasrudak finoman megereszkedtek a növekvő húzásra. A teherautó megmozdult. Lám a csoda csak megvalósul! A szillárdtajral észrevétlenül közeledett a kerekekhez. Ha függőlegesen maga alá nézett a kinyitott ajtón keresztül, akkor le tudta mérni, mekkora területet nyert centiméterről centiméterre. Lent az olajtó felkavart színe alatt a kenderköté rángások nélkül csavarodott a kerékagy körül arra a dobra, amelyet a kerekek acélpofája alkottak. Störmernek az volt az érzése, mintha dollárszőnyek terítődnék az autó alá. Közben persze egészen egyszerűen annak is örült, hogy sikerült a feladatot megoldania. A gumik már-már kezdtek megkapaszkodni a szilárd talajon. Legfőbb ideje volt, mert a jobboldali rúd lassan kifordult a helyéből. Sztörmer jóform már még számot se vetett vele, mikor heves, robbanásszerű hangot hallott. Na itt van, gondolta magába, de azonnal tudta is, hogy a nagy baj mégsem következett be, hiszen végig tudta gondolni. A megcsavarodott rúd viszintesre fordult, a kötél lecsúszott róla. A teherautó hirtelen elmozdult oldalirányban, mire a baloldali még mindig megfeszült kötél erősen hozzásúrlódott a sebesen forgó másik kerék külső oldalához. Ennek a gumiadurrand ki a súrlódásától, miközben az olajos sártól ragacsosan a lyuk szélén csúszkált. A hátsó kerékalváz lassú jött, és az egész teherautó, mintha habozott volna, e végül is a lejtőn, vagy ellenkezőleg hátra csúszszéke. Störmer most már teljesen felengedte a kuplungot. A gázpedálon tartott lába egy pillanatig azt próbálgatta, mennyi gázt adjon, mennyi kell ahhoz, hogy a kerekek megkapaszkodjanak. Közben ide-hoda vágta a kormányt, hogy a megfarolt kocsit egyenesbe hozza. A feltúráztatott motor bőgése hirtelen elhallgatott. A teherautó elhatározta magát. Végre normális ütemben három fordulattal kiszakította magát a sárkalodából. Elérkezett volna a pihenés ideje, de szó sem lehetett róla. Gerard csak annyi időt engedélyezett magának, hogy elmondassa. Na, ezen is túl vagyunk. S már is sürgősen dologhoz látott, mindenekelőtt előtt johnny kellett törődnie. A pajtását illetően Gerard lelkiismerete nem volt egészen tiszta. Nagy gyöngétséggel és már eleve türelemmel fogott hozzá a sérülés körül a bőr megtisztogatásához. A petrólaum szörnyen hozzátapadt. Egy kis benzint kellett szívnia a tankból, hogy meg tudjon vele bírkózni. A feltőtlenítés szempontjából persze ez sem volt valami helyes megoldás. Mikor tökéletesen láthatóvá vált a seb, sturman volt a megrémülés sora. A bőr megfeszült, vörös volt és fényes, kék erek látszottak át rajta. Cikcakkos vonalban éles szélű repedés szaladt végig a sípcsonton. A seb valósággal tátongott és gencsillogott benne. A teherautón természetesen nem volt gyógyszeres láda. Robbanáson kívül más balesetre senki sem számított. Eh, ha nincs tiszta, akkor megteszi a rum is. Miközben a svájci késének kis pengéjével Sturman levakarta a csontot, a román elnyújtott üvöltést hallatott. Aztán még a gumit is ki kellett cserélnie. Gépies munka, egészen könnyű, semmi és sem kell hozzá. Csak hogy Gerard már nagyon fáradt volt. Csak nem egy órájába került, míg leszerelte a pótkereket, s odagördítette a kicserélendő elé. Az emelő beállításával hamar elkészült, de az anyák lecsavarásához erő és ideg kellett. Hát még mikor a 35 kilós acélabroncsot, összepréselt levegőt és gumiköppent kellett felemelnie, hogy beállítsa a tengelycsapok mozgásába. Háromszor is neki rugaszkodott, semelőként a szerelővasat kellett igénybe vennie. Forgott vele a világ, s ha behunyta a szemét, vörös függönyként hullámzott a szemhiai belső oldalán a vér. Dél lett, mire elkészült. Elhatározta, hogy azonnal indul tovább. Nagy a hőség, annyi baj legyen, már nem gondolkodott. A lemeze úgy sütött, hogy nem lehetett hozzá nyúlni. Nem ártott volna tudni, hogy pontosan milyen hőfok mellett forr fel a leves, és hogy ezen a kritikus hőmérsékleten milyen tömeg kell ahhoz, hogy bekövetkezzék a robbanás. De a kimerültség nem engedte, hogy teljes súlyával felvetődjék a kérdés, sőt, hamarosan még bölcs megoldást is diktált ennek az eszeveszetnek. Ámosságtól tántorogva ment oda Johnnyhoz. No, az sem lesz éppen gyönyörűség, mikor a hátára veszi. Mégiscsak lehetetlen itt maradni. A nap merőlegesen tűzött a koponyájukra, meg a kábé lemezeire. A dél-amerikai köztársaságokban nem divat parafasisakba hivalkodni, ami pedig akkora büszkeséget okoz a francia hadsereg tovább szolgáló dakári altisztjeinek. Az idevalósiak mindent rossz szemmel néznek, ami emlékezteti őket a gyarmati korszakra. Egyébként is az amerikai trópusi égőbb nem annyira elviselhetetlen, mint az afrikai. Ami persze nem azt jelenti, hogy egy ilyen halálosan kimerült embernek még egy egyszerű nemeszkalap is ne tett volna jó szolgálatot. A sebesült lába üszkösödni kezdett. Szerencse, hogy a petrólamszaga elhesegeti a szúnyogokat, mert ez a megkékült, egyre csak dagadó test, ez a szünet nélkül folyó váladék, ellepték volna. Mikor átdugta társat társatérde alatt a kezét, az undortól önkéntelenül felfordult a gyomra. Johnny nem volt többé ura záróizmának, csupa mocsok lett a vizeletétől és az ürülőkétől. A franciának hirtelen csüggedés nehezedett a lelkére. Elengedte a sebesültet, és leült néhány lépésnyi távolságban tőle. Még oly sok tennivalója volt. Megöntözni a nitroglicerines tartályt, eltávolodni a minden pillanatban bekövetkezhető robbanás hatósugarából, befedni a román fejét, aludni, rajta öregem, talpra. Könnyű ezt mondani. A nap nem egyedül ragyogott a zeniten, az ember szemhéj alatt három, négy, tíz darab is volt belőle. Mind csak arra várt, mikor hunja be a szemét, hogy forogni kezdhessen. Az eget elfedő vörös fátylakon széles cseppekben lógott az árnyék, s a cseppek egyre lejjebb és lejjebb gördültek a föld felé. Jellegzetes kezdete volt ez a napszúrásnak. Vissza kellett menni a teherautóhoz, bevizelni a fejét és árnyékba szóval a tartály alá feküdni. Störmer mindkét kezével belekapaszkodott a sebesült hónaljába. Ízmai már elzsibbadtak, izületei megmerevettek. Még az is nagy nehézségbe került, hogy jól meg tudja markolni. Megsérült újjábtól kiindulva, tompanyilalások szaladtak végig alsó karja belső felén, fel a felső karjába, onnan egészen a válláig, és szétáradtak a mellébe. A gyűrűző fájdalom szorításában sajgott még a szíve is. Johnny testét, miközben zserát hátrálva a megtépték a göröngyök. Harminc méter se kellett volna megtenni, de ez is elég volt ahhoz, hogy a román üszkösödő lába helyenként felfakadjon. Pedig zserát nem hagyhatta abba. El kellett rejtenie társát a félelmetesen tűző nap elől, amelynek hevében, elevemen perzselődött. Ha nem viszi árnyékba, Johnny végképp elveszett ember. A felforrott vér szinte égettesztörmer erejét keringés közben. Bőrén nem érezte a naptűzét, hiszen a forró égő alatt már régen is sokszor lesült, de az agya, a tüdeje és a veséje, mintha vitriolban fürdött volna. Minden izmát, minden inát fehérre ízított fémszálnak érezte, amely belül fűrészelte elkínzott testét. Abban a pillanatban, amikor a K.B. platójához ért, akkor érezte erőször tenyerében és újahegyében azt a félelmetes vizergést, amelyről jól tudta, hogy a hőguta leghatározottabb vészjele. Lefeküdt a földre, és hason csúszva bemászott a hátsó kerekek közé. Aztán apránként, erőtlenül, de minden akaratát kitűző céljára, Johnny megmentésére össpontosítva, maga mellé húzta pajtását az árnyékba. Már régóta nem gondolkodott többé. Egészen pontosan attól a pillanattól kezdve, hogy a robbanási töltsér széléhez érkeztek. Az a makasdű, amelyel mindennek ellenére tovább, azonnal tovább akart menni, és félretett minden óvatos megoldást, amelynek a legcsekélyebb késés okozhatta volna, mindez tisztára ösztönszerű valami volt. Ám létezik egy olyan fajta ember, egy olyan embertípus, amelyiknél az ösztön akkor is férfias nyelven beszél, mikor megszűnik a józanész. Árnyas rejtek helyén is nyitva tartotta a szemét. Ha lehúnyta, még mindig látta azokat a bizonyos képzeletbeli napokat, amelyek jobban kápráztatták még a valódinál is. Ügyelve, hogy semmire se gondoljon, most ez volt a legfontosabb, semmire se gondolni, minden igyekezettel azon volt, hogy lélegzetvételét nyugodt, megenyhült ütemre szabályozza. Lendületet vett, zajtalanul, minden fölösleges erőlködést elkerülve, összegyűjtötte megmaradt erejét mert képesnek érzi rá magát, fel kell pattannia, előre kell rohannia, leakasztania a vezetőfülke két oldalán az ajtófogantyúján lévő vászonzacskók egyikét, megnedvesíteni a fejét, aztán visszajönni az árnyékba és leüteni Johnny halátékát is. Lesz, bizonyos, hogy lesz egyetlen kedvező pillanat, de ez valóban csak egyetlen pillanat lesz hanem ezt a hűvös másodpercet nem szabad elhalasztania, mert rögtön utána késő lesz már. Következik a gutaütés. A pillanat elérkezett. Gerard maga köré gyűjtötte végtagjait, gyülekezőt fújt nekik. Agyára oly erősen hatott a nap és a hőség, hogy úgy érezte, mintha egyik másik tagja hiányoznék. Nagy kinnal négy kézlábra állt. Feje kóvájgott, de csak egy kicsit. Kibújt az árnyékból. Két lábra akart állni, de erre nem futotta az erejéből. Félig gugolva kúszva mászva ment a vízért. Dél- és Közép-Amerikában éleg rendkívül furcsa hóbortos félmajumfajta, fajta, a legrégibb történelmi előtti korok valami itt maradt emléke, amely mostanáig való megmaradását a természet érthetetlen szeszélyének köszönheti a lajhár. A lajhár akkora, mint a csuukás majom. Ugyanolyan arányos, elegáns a keze meg a lába, ugyanolyan kellemes tapintású a szőrzete, csak éppen Amannak az értelmes ábrázata hiányzik neki. Képéről állandóan valami kábulat ríle. Még fintorait és mozdulatait is, mintha érthetetlen lassúság bénítaná meg. Több mint egy percre van szüksége ahhoz, hogy a kezét a szájához emelje. Ha pedig veszély beteg emberre emlékeztető arcára csak jó hosszú idő múltán ül ki a félelem. Aztán futásnak ered. De sietséget semmi más nem árulja el, mint mozdulatainak végtelen buzgalma. Járása akkor is ugyanaz a nevetséges és nem emberi puhaság tüti rá a bélyegét. A majomnál a nem emberi jelleg mindig kibírhatatlanul undorító valami mintha azok a lidérces álmok testesülnének meg benne, amelyekben az ember a feléje rohanó vonat elől menekül. Most-most mindjárt elgázolja, de még a kisúját se bírja megmozdítani, hogy eltávolodjék a sinektől. Störmer is ilyen stílusba rohant a vízér. Mikor visszatért Johnny mellé, az kínlódva lihegett, szaggatott légzések közben reket hörgések szakadtak fel melléből, majd egymásba folytak vég nélkül. A víz szemmel láthatólag jót tett neki. Hörgése csillapodott, légzése szabályossá vált. Ritkábban lettek furdoklási rohamai, amelyekben a tetőfokkán már-már már azt lehetett hinni, hogy megszakad a szíve. Lassan magához tért, de úgy látszik mindent elfelejtett. Először hosszan morgott valamit románul, aztán németre fordította a szót végül angolra. Keltsem fel tíz órakor a reggelihez. Fura egy szálló ez, szegény Johnny. Störmer viszont teljesen magához tért, de ettől semmivel sem érezte magát jobban, sőt, ellenkezőleg. Ugyanis azonnal a rakomány jutott eszébe, amelynek árnyékában húzták meg magukat mind a ketten. Vajon a hőmérsékletnek milyen emelkedése szükséges hozzá, milyen mennyiségnek kell a kritikus hőfokra emelkednie, hogy nem lehetett megtudni, mi mennyiségben ennek a rakománynak a fejében, amely oly gonosz, akár egy négeristen, s most éppen valami gonosz tervet forral. És az ember még csak kérdést sem tehet fel, hanem csak törheti rajta a fejét. Találgathatja, ám bár ezt még találgatásnak sem lehet nevezni. Legfeljebb a tolvaj nyelvben, a börtönök nyelvében lehetett volna rá megfelelő kifejezést találni, mert a börtönök lakói már megszokták, hogy olyan dolgoktól fügnek, amelyekre semmi befolyásuk sincsen. Kitotózni, így mondják ők. Kitotózni. Zseráld például kitotózza. Talán éppen most, rögtön, még mielőtt véget érne ennek a mondatnak. Vagy később. Esetleg soha. Vagy talán éppen abban a pillanatban, amikor másodszor ejti ki ezt a szót, hogy soha. Ezt nem lehet sokáig kibírni. Akkor már ezerszer inkább az ötyög és a hepehupás úton. Újra elindulni gondolta magába störmer, de Ajka helyette ezt a szót mondta ki. Harag. Miért? A románt megint végig kellett vonszolnia a földön. De legalább tegyünk valamit a feneke alá, ne tépjük, szaggassuk tovább az út kavicsain. És aztán felhúzna a vezető fülkébe. A kísértés majdnem megfogalmazódott zserált fejébe. Nem, ezt azért mégsem. sem. Sóra vette, milyen mozdulatokra lesz szüksége. Felült és összeszámolta. Neki támasztani a felhágónak. Nem, először is egy nadrágot kell neki hozni. Ráhúzni. Aztán előrecipelni és neki támasztani a felhágónak. Felszállni, megfogni a hóna alatt, felhúzni, felültetni. Nem, végképp nem. Túl sok meló lenne. Mindezt mégsem lehet kívánni egy embertől. Nem igazság. Ez a helyes kifejezés. Nem igazság. Meg aztán mindazok után, ahogy Johnny mai éjszaka viselkedett, még csak azt sem lehet megmondani, hogy a jó barátjáról van szó. Störmer vont és kikecmergett Árnyas búvóhelyéről. helyéről.